Kapitel 13 Josva var nå gammel og langt opp i årene, og Jehova sa til ham, «Du er blitt gammel og er kommet langt opp i årene, og enda igjen står det en meget stor del av landet som skal tas i eje. Dette er det land som enda står igjen. Alle områdene som tilhører filisterne og alle geshurittene, fra den gren av Nilen som ligger foran Egypt og opp til Ekerons grense mot nord, det ble gjerne regnet for å tilhøre kanonerne.» Filisternes fem aksefyrster, Gassaitene og Arstodittene, Arskalonittene, Gittittene og ekronitne og Avittene. Mot sør hele kananernes land, og ara som tilhøres i donerne, like til Afek, like til Amorittenes grense, og Gebalittenes land og hele Libanon mot soloppgangen, fra Baal Gad ved foten av Hermonfjellet, like til inngangen til Hamat alle innbyggerne i fjellområdet fra Libanon til Misrefot-Majim, alle sidonerne. Jeg skal selv drive dem bort foran Israels sønner. La det bare tilfalle Israel som arv slik som jeg har befalt deg, og fordel nå dette landet som en arv for de ni stammene og halve manasse stamme. Sammen med den andre halvestammen tok Rubbenitten og gadittene sin arv, som Moses ga dem på østsiden av Jordan, slik som Jehovas tjener Moses hadde gitt dem, fra Aroer som ligger ved kanten av Arnon-Elvedalen, og byen som ligger midt i Elvedalen, og hele Medeba-høysletten like til Dibon. Og alle byene som tilhørte Sihon, Amorittenes konge, som regjerte i Heshbon, opp til grensen mot Ammon-sønner og Gilad og Geshurittenes og Maakatittenes område og hele Hermonfjellet og hele Barsan like til Salka. Hele det kongerike i Barsan som tilhørte og, som regjerte i Ashtarot og Edri, han var den som var tilbake av refaitenes rest, og Moses begynte å slå dem og drive dem bort. Og Israels sønner drev ikke bort Geshurittene og Maakatittene, men Geshur og Maakat bor fortsatt mitt i Israel den dag i dag. Det var bare Levittene stamme han ikke ga noen arv. Jehovas, Israels Guds illoffre er deres arv, slik som han lovte dem. Så ga Moses en gave til Rubens sønners stamme etter deres slekter, og det område de fikk strakt til seg fra aruer som ligger ved kanten av Arnon-Elvedalen, og byen som ligger mitt i Elvedalen, og omfattet hele høysletten ved Medeba. Herspon og alle tilhørende småbyer som ligger på høysletten, «Dibon, og ba Baal, og bet Baal Meon, og Jahas, og Kedemot, og Mefaat, og Kiryatayim, og Sibma, og Seretsjahar på fjellet på Lavsletten, og bet Peor, og Piskaskråningene, og bet Jeshimot, og alle byene på Høysletten, og hele det kongerike som tilhørte Sihon, Amorittenes konge som regjerte i Herspon, og som Moses slo.» I tillegg til Midians høvdinger Evi og Rekem og Sur og Hur og Reba, si hans stammehøvdinger som bodde i landet. Og Bilam, Beors sønn, spåmann, han drepte Israels sønner med sverde sammen med de andre de slo ihjel. Og Rubens sønners grense ble Jordan, og dette område var Rubens sønners arv etter deres slekter, med byene og deres omkringliggende bosetninger.» Videre ga Moses en gave til Gad-stamme, Gad-sønner etter deres slekter, og det område de fikk var Jaser og alle byene i Gilad og halvdelen av Ammon-sønners land like til Aroer, som ligger foran Rabbah, og fra Herspon til Ramat-Mispe og Betonim, og fra Mahanaim til Debirs grense. Og på lavsletten Bet-Haram og Bet-Nimra og Sukkot og Safon, resten av det kongerike som tilhørte Sihon, kongen i Herspon, med jordan som grense like til Kinnerets sjøens ytterste ende på østsiden av jordene. Dette var Gads sønners arv etter deres slekter, med byene og deres omkringliggende bosetninger. Videre ga Moses en gave til halle Manasse stamme, og den kom til å tilhøre Manasses sønners halle stamme etter deres slekter. Og det område de fikk strakte seg fra Mahanaim over hele Barsan, hele det kongerike som tilhørte og kongen i Barsan og alle Jais' teltbyer som ligger i Barsan, 60 byer. Og haldelen av Gilead og Ashtaroth og Edrei, byene i Ågs kongerike i Barsan, gikk til Manasses sønn Makers sønner, til halvparten av Makers sønner etter deres slekter. Dette var det Moses lot dem ta i arv på Moabs ørkensletter, på østsiden av Jordan, ved Jericho. Men Levittenes stamme ga Moses ikke noen arv. «Jehova, Israels Gud, er deres arv, slik som han har lovt dem.